Capitolul 21. Celți, Germani, Dragi și Geți 169. Persistența elementelor preistorice Impactul celților în istoria antică a Europei s-a făcut simțit în mai puțin de două secole de la cucerirea nordului Italiei, în secolul al V-lea. Roma a fost atacată în anul 390 până la jefuirea sanctuarului lui Apolon de la Delfi, în 279. La puțin timp după aceea, destinul istoric al celților este pe Prin și între expansiunea triburilor germanice și presiunea Romei, puterea lor nu încetează să decline. Dar celții erau moștenitorii unei protoistorii deosebit de bogate și creatoare. Ori după cum vom vedea, informațiile aduse de către arheologie sunt de o mare importanță pentru înțelegerea religiei celtice. Protocelții sunt foarte probabil autorii culturii zise a câmpurilor de urne, Urnfield. Elaborată în Europa Centrală între anul 1300 și 1700. Nota 1. Desemnată astfel pentru că morții erau incinerat și cenușa lor depusă în urne, îngropată apoi în cimitire. Închei nota. Ei locuiau în sate, practicau agricultura, utilizau bronzul și incinerau morții. Primele lor migrații, secolele 10-9, i-au adus în Franța, în Spania și în Marea Britanie. Între anii 700 și 600, întrebuiințarea fierului s-a răspândit în Europa Centrală. Este cultura zisă hoștat, caracterizată printr-o stratificare socială destul de marcată și prin rituri funerare diverse. Probabil că aceste inovații au fost rezultatul influențelor culturale iraniene, vehiculate de cimerieni, originari de la Marea Neagră. Atunci s-a constituit aristocrația militară celtică, Cadavrele, cel puțin acelea ale căpeteniilor, nu mai erau incinerate, ci împreună cu armele lor și cu alte obiecte prețioase, erau depuse într-o căruță și îngrobate apoi în cameră funerare acoperită cu o mobilă. Către anul 500, în timpul celei de-a doua epoce a fierului, fierului cunoscută sub numele de la Tân, creativitatea artistică a genului celtic a atins apogeul. Piesele de orfevrărie și nenumăratele obiecte de metal scoase la lumină de săpături au fost calificate o glorie a lumii barbare, o mare deși limitată contribuție a celților la cultura europeană. Dată fiind penuria de izvoare scrise asupra religiei, documentele arheologice sunt de neprețuit. Grație săpăturilor se știe că celții acordau o mare importanță spațiului sacru, adică locurilor consacrate după reguli precise, în jurul unui altar pe care se efectuau sacrificii. După cum vom vedea, delimitarea rituală a spațiului sacru și simbolismul centrului lumii sunt consemnate de autorii antici și se găsesc în mitologia irlandeză. Tot grație săpăturilor se știe că diverse tipuri de ofrandă erau depuse în puturi rituale, de 2 până la 3 metri adâncime. Ca și în Brotrosul grecesc sau Mundusul roman, aceste gropi rituale asigurau comunicarea cu divinitățile lumii subterane. Brotros se scrie B-R-O-T-H-R-O-S. Asemenea, puturi sunt atestate din mileniul al doilea. Ele erau pline cu obiecte din aur și din argint îngrămădite în căldări ceremoniale bogate decorate. Amintirea acestor puțuri legate de lumea de dincolo și de comori subterane se regăsește în legendele medievale și în folclorul celtic. Numai puțin importantă este confirmarea adusă de arheologie în legătură cu difuzarea și continuitatea cultului craniilor. De la cilindrii de calcal decorați cu capete stilizate, descoperite la Yorkshire și datând încă din secolul al XVIII-lea înaintea erei noastre, și până în evul mediu, craniile și reprezentările de capete tăiate sunt atestate în toate regiunile locuite de triburi celtice. S-au scos la lumină cranii depuse în nișe sau încastrate în pereții sanctuarelor, capete sculptate în piatră, nenumărate imagini de lemn scufundate în izoare. Ori importanța religioasă a craniilor a fost dezvăluită de autorii clasici și în pofita interdicției bisericii, exaltarea capului tăiat joacă un rol important în legendele medievale și în folclorul britanic și irlandez. Este vorba, desigur, de un cult care își afunde rădăcinile în preistorie și care a supraviețuit în mai multe culturi asiatice până în secolul al XIX-lea. Valoarea magico-religioasă originară a capului tăiat a fost întărită apoi de credințele care localizau în craniu sursa primară a lui semen virile și sediul spiritului. La celți, craniul constituia prin excelență receptacolul unei forțe sacre de origine divină care îl ocrotea pe proprietar de toate primejdile și îi asigura sănătate, bogăție și victorie. Pe scurt, descoperirile arheologice fac să reasă, pe de o parte, arhaismul culturii celtice și, pe de altă parte, continuitatea anumitor idei religioase centrale din protoistorie în evul mediu. Numeroase dintre acele idei și obiceiuri aparținau vechilor tezaure religioase ale neoliticului, dar ele au fost asimilate de timpuriu de către celți și parțial integrate într-un sistem teologic moștenit de la strămoșilor indo-europei. Uimitoarea continuitate culturală, demonstrată de arheologie, permite istoricului religiei celtice să folosească izvoare târzii și, în primul rând, textele irlandeze redactate între secolele 6 VI și 8, dar și legendele epice și folclorul care au supraviețuit în Irlanda până la sfârșitul secolului al XIX-lea.